Sub Subzodia proletcultismului, dialectica puterii. Pista 18. Pagina 247. În 1954, Ovid S. publică un amplu eseu despre Liviu Rebreanu. După ce comentează în limbajul criticii dogmatic-sociologiste romanele Ion, Pădurea Spânzuraților și rascoala, autorul scrie, citez... Ca urmare, o recrudescență violentă a naturalismului lovește proza lui Rebreanu, care intră de aici înainte într-un complet declin. Versiunea ultima a Gorilei marchează însă sfârșitul ezitărilor lui Rebreanu, care apucă pe drumul fascismului. Devenită expresia ideologiei claselor exploatatoare, literatura lui Rebreanu se îndreaptă fără putință de salvare către un naufragiu total. Aceasta se vede clar în Amândoi, roman polițist, tipărit în 1940. Romancierul, rupt de popor, îl privește de sus ca pe o masă compusă din vietăți diforme, învalmașite, stăpânite de impulsuri neînțelese. În general, literatura posterioară răscoalei e cenușie, lipsită de viață, de o opacitate descurajantă. După ce se pusese în slujba ideologiei fasciste, Rebreanu murea în 1944, uitat și hulit. Ca artist însă, el murise cu mult înainte. Am încheiat citatul. Limbajul critic rămâne același și atunci când e vorba de poezie. Ca și proza, creația lirică trebuie să răspundă unor comandamente politice și sociale precise, să fie clară, mobilizatoare, demascatoare. În articolul Poezia politică, partea a doua, apărut în Gazeta literară numărul 1 din 5 ianuarie 56, Ovid S. analizează mai întâi poemul Țieți vorbesc Americă, de Maria Banuș, apoi trece la Cancerul omenirii de Nina Casian, pe care îl comentează în termenii următori. Citez. Ideea e plină de profunzime și elogvență în demascarea acțiunii de acoperire a globului cu mereu alte baze militare. E ceva monstruos împotriva firii în această îndeletnicire, arată poeta. Prezența mașinăriilor aducătoare de moarte în mijlocul naturii pătează, murdărește, degradează. Sub stigmatul lor, strălucirea vieții pălește ca într-un organism bolnav, rost de o tumoare malignă. Am încheiat citatul. Același lucru în articolul Poezie și obscuritate apărut în gazeta literară numărul 12 din 19 martie 59. Citez. O poezie care se vrea dinamită sufletească, dar are, pentru a fi înțeleasă, nevoie de dicționar. E un nonsens. Cum urmează să împingă ea clasa la atac? Trimițându-i membrii acasă și îndemnându-i să deslege cu picioarele în apă rece șarade? Am încheiat citatul. Așadar, singura misiune a poeziei este, după convingerea lui Ovid S. să împingă clasa la atac. În 1960, criticul publică broșura pentru realismul socialist, având în sumar trei articole cu caracter de atitudine și orientare ideologică. Despre articolul lui Lenin, organizația de partid și literatura de partid, realismul socialist și revizionismul și ce a dat partidul scriitorilor. Broșura aceasta e semnificativă, la fel ca tot ce va scrie de acum înainte autorul, pentru inerția intelectuală și critică pe care a produs-o dogmatismul prolet cultist. În loc să încurajeze fie și discret tendințele timide de înnoire, de depășire a clișeelor realismului socialist, Ovid S. le denunță ca evazionism nociv, încercând parcă disperat, la fel ca alții, să țină, cum se spune, roata istoriei pe loc. În primul din cele trei articole, el scria cu o suspectă convingere. Citez. De o jumătate de secol însă, ideile acestui articol au devenit principiile literaturii celei mai înaintate din veacul nostru, lozincile ei de luptă. De peste 50 de ani, ideea spiritului de partid în artă, formulată de Lenin, însuflețește creația scriitorilor celor mai legați de lupta pentru libertate a omenirii din lanțul exploatării, asupririi și nedreptății. Am încheiat citatul. După părerea pe care și-o fără pic de spirit critic, realismul socialist rămâne o formulă estetică eternă și universală. Citez, niciodată ca astăzi, toți acești ciocli improvizați ai realismului socialist n-au avut o conștiință mai netă că arta însuflețită de ideologia proletariatului se impune întregii omeniri, cucerind masele largi și zguduind din temelii pozițiile artei burgheze. Departe de a fi o formulă întâmplătoare, realismul socialist e o noțiune profundă, elaborată de însăși practica vieții, am încheiat citatul. Având un fel de idiosincrasie a lucrurilor neclare, care ar putea să ascundă cine știe ce capcane antimarxiste, Ovid S. optează și el pentru cea mai grosieră și mai antiartistică metodă de creație, susținând că în poezie totul trebuie să fie clar și mobilizator, ca într-o ședință de partid. Citezi. De altfel, fluiditatea imageriei moderniste, apărute de la o vreme în versurile multora dintre tinerii noștri poeți, avea mai ascunde intenția fugii de realitate. Răsfrântă de niște oglinzi fumurii, viața imediată, concretă, cu clocotul ei înnăitor, cu munca grea și frumoasă a oamenilor, care biruie zilnic mii de obstacole pentru a grăbi construcția socialistă, își pierde contururile, se învălmășește, se estompează într-un fel de ceață. Totul se clatina, lunecă, plutește între impresii fugare și visuri nebuloase, iar din ele se încheagă în cele din urmă un apel discret la evaziune. În aceste triste exerciții nu există absolut nicio inovație. Ba greșesc, există una singura, descoperirea pretextului, să-i zicem, socialism, pentru reeditarea diverselor poze ale liricii decadente dintre cele două războaie. El nu schimbă însă nimic. Misticismul panteist blagian rămâne misticism și sub firma contopirii cu marile prefaceri, delirul suprarealist, delir suprarealist, chiar când invocă numele revoluției. Evazionismul, tot evazionism. Îndrumată de partid, literatura noastră nouă a ales însă de mult cu totul altă cale și în creațiile ei cele mai bune din ultimii ani, de la bărăganul lui V.M. Galan la moromeții lui Marin Preda, de la mărul de lângă drum al lui Mihai Beniuc la versurile Ninei Casian din vârstele anului, de la cântarea închinată omului de Tudor Arghezi, la lupta cu inerția a lui Nicolae Labiș, trăiește spiritul revoluționar autentic al realismului socialist. Am încheiat citatul din articolul Realismul Socialist și Revizionismul. Nici Eminescu, nici Caragiale, nici Argezi, într-un cuvânt, niciunul din scriitorii trecutului nu a reușit să depășească anumite limite pentru că nu au avut parte de îndrumarea partidului, pe când scriitorii de azi cităm din ce a dat partidul scriitorilor. Partidul le-a dat scriitorilor o concepție nouă de viață, un ideal, pentru întâia oară îndeplină concordanță cu rosturile fundamentale ale artei. Există un tribut tragic pe care l-a plătit literatura trecutului. Oricât destrălucite sunt realizările ei, o anumită limită fatală impusă de presiunea ideologică a claselor stăpânitoare le urmărește totuși. Splendida revolte eminesciană se frângea în desnădejde dureroasă. Întrebările îndrăsnețe argheziene rătăceau încețurile misticii. Formidabila putere de observație a lui Caragiale nu putea nici ea să străpungă un anume zid invizibil în dărătul faptelor către concluzii ultime revoluționare. Câte revolte sincere împotriva asfixierii morale la care condamna viața ordina capitalistă nu a risipit în gesturi puerile, absurde și fără nicio eficiență, la realismul câte energii artistice reale nu s-au cheltuit zadarnic în jocurile sterile cu cuvinte ale ermetismului sau ale altor practici poetice formaliste. Înarmându-i cu ideologia revoluționară a proletariatului, partidul le-a dat posibilitatea scriitorilor să se smulgă de sub asemenea influențe dezastruoase. Marxismul e singura filosofie pe care realitatea nu o desminte, ci, dimpotrivă îi confirmă punctul de vedere. Am încheiat citatul. În 1963, când publică eseul său despre Lucian Blaga, Ovid S. încă nu s-a eliberase de fixațiile deformatoare ale dogmatismului proletcultist. Singura explicație a operei filosofice și poetice a lui Blaga e tema de revoluție a burgheziei. Reprezentările poetului privind satul românesc situat într-un timp mitic sunt explicate după cum urmează. Citez. Această reprezentare traduce pe de-o parte neîncrederea în posibilitatea lumii burgheze de a mai menține ordinea existentă, pe de altă parte, teama de zguduiri revoluționare. Am încheiat citatul. Despre filosofia lui Blaga, autorul scrie, citez, Cât de nebuloase rămân astfel de construcții metafizice, rezultă însă din simplul fapt că sunt minate, în ciuda arhitecturilor pretențioase, de contradicții profund interioare și o singură întrebare dictată de bunul simț le poate zdruncina din temelie. Așa cum reiese din această expunere rezumativă, filosofia lui Blaga e o variantă a formelor de automistificare pe care le-a cunoscut conștiința intelectualității europene în epoca imperialismului, mai ales după primul război mondial, când prăbușirea sistemului capitalist prin apariția revoluțiilor proletare devine, pentru gândirea claselor stăpânitoare din lumea întreagă și din țara noastră, o adevărată obsesie. Pe de altă parte, fondul reacționar al construcțiilor speculative ridicate de blaga trădează orientarea către fascism a ideologiei burgheze care le hrănea. Operă de ruinare sistematică a încrederii în rațiune, apologia gândirii dogmatice, a pregătit climatul spiritual necesar instaurării regimurilor dictatoriale. Valoarea la care erau ridicate miturile, implicând prin corelație imediată stimularea voluntarismului politic, exprima aceeași tendință. Pe ideea determinismului a prioric, inconștient al culturilor, s-au clădit teoriile rasiale și toată mistica destinului istoric hărăzit sau nu unui popor. Nu e o întâmplare, deci, că mișcările de dreapta din țara noastră au văzut în blaga un ideolog al lor. Produs al unei rare sensibilități și a unei imaginații prodigioase, altoite însă pe o gândire înfeudată spiritualismului și iraționalismului, opera lui Blaga nu se salvează în întregime din ruinele lumii de ieri. Lucrările filosofului îi rămân serios tributare. Ele au furnizat premisele gândirii unei întregi generații de eseiști și publiciști, care, începând cu Vasile Băncilă, Mircea Eliade, Ernest Berna și terminând cu Emil Cioran, au devenit la noi promotorii fascismului. Opera literară, lirică și dramatică a păstrat și ea, cum s-a văzut, orientarea gândirii filosofului. Aici însă un fond bogat de umanitate a reușit să se mențină aproape intact în dărătul cețurilor spiritului. Am încheiat citatul. Chiar dacă autorul încearcă să nuanțeze atunci când comentează opera poetică, concluziile sunt cele de mai sus. Aceeași spaimă greu de înțeles în fața necunoscutului, a cețurilor spiritului, a transcendentului, îl face să vadă în toate capcane, fascism, rasism. Din această spaimă împinsă până la absurd, el a deformat și a refuzat valorile. În 1964, în curs de istoria literaturii române între cele două războaie mondiale, Prohmălnicianu nu ezită să reia teza prolet cultistă, după care teoria sincronismului reflectă, citez, tendința cercurilor burgheze românești interesate să faciliteze dominația puterilor imperialiste asupra țării noastre de a învățișa procesul completei ei în feudări ca un fenomen istoric firesc, ca o lege a progresului social. Am încheiat citatul. În ideologia zburătorului, continuă autorul, se regăsește, citez, tendința sprijinirii în plan cultural a procesului prin care cercurile burgheze, legate de capitalul monopolist francez, englez și american, căutau să înfeudeze cât mai complet politic și economic țara marilor puteri imperialiste din Occident am încheiat citatul. Probabil că nici Scrohmălnicianu nu ar putea să explice de ce burghezia națională ține așa de mult să înfeudeze țara capitalului străin, care, prin concurență, i-ar fi subminat propriile ei interese economice. Și, în al doilea rând, ce legătură exista totuși între criticul Eugen Lovinescu și interesele economice ale burgheziei și ale capitalului străin. De acum înainte, încep și pentru el revizuirile sau, parafrazându-i un fel de autorevizionism și Ovid S. va arunca una câte una pietrele care l-au tras la fund, dar sechelele dogmatismului prolet cultist nu vor dispărea cu totul din scrisul său nici după 1965. Cornel Reckman, pagina 252 unul dintre primii și cei mai sârguincioși elevi ai dogmatismului proletcultist, ai cărui dascăli la noi s-au numit Leon de Răutu, Ion Wittner și Nicolae Moraru, a fost Cornel Regman, critic mai puțin oficial, mai puțin luat în seamă, dar nu și mai puțin activ pe frontul revoluției anticulturale. În climatul de perplexitate și confuzie generală care se instalează imediat după 30 decembrie 47, el se orientează rapid, schimbându-și direcția exact cu 180 de grade. Până atunci, publicase articole destul de reverențioase față de literatura trecutului în general și îndeosebi față de marea tradiție maioreștiană și de lovinescianism, ca de pildă, în marginea ciclului junimist lovinășcian, articol apărut în revista Cercului Literar, numărul 2, pe 1945, sau un critic diagnostician, Pompiliu Constantinescu, articol apărut în revista Fundațiilor Regale, numărul 8-9, pe 1947. În 49 însă, el redebutează cu un articol plin de o travă la adresa culturii și istoriei naționale, într-un limbaj de o agresivitate incredibilă, insolent și grosolan, care fără îndoială i-a făcut geloși pe înșiși mentorii proletcultismului. E vorba de naționalism și cosmopolitism în cultura română. Articol apărut în Almanahul literar numărul 1 din decembrie 49, care urmează la puțin timp, după ședința Noii Academiei, având ca obiectiv așa zisele manifestări de cosmopolitism ale revistei de oftalmologie și după articolele lui M. Novikov și Leon Tărăutu, tot pe tema cosmopolitismului. Cornel Reckman a înțeles imediat comanda momentului și s-a înscris fără nicio ezitare în campania șansată care abia începea. Întreaga noastră cultură și istorie națională sunt stigmatizate și explicate prin cele două racile, naționalism și cosmopolitism, prin care clasele exploatatoare au reușit să stăpânească țara și să o vândă capitalului străin. Citez. Cu 60 de ani înainte, Marele Caragiale observase cârdășia care lega, dincolo de vorbe, pe exponenții celor două atitudini, a naționalismului șovin pe de-o parte și a cosmopolitismului pe de altă parte, atunci când a pus față în față într-un duel avocățesc pe Farfuridi și Cațavencu. Se poate susține hotărât astăzi că realismul critic, nota de protest riguros împotriva injustiției sociale manifestat de scriitorii cei mai reprezentativi ai epocii, un Eminescu, un Caragiale, un Coșbuc, Creangă, Slavici, de la Vrancea, Vlahuță, toate aceste trăsături au încolțit în condițiile și în ambianța ideologică nascută din existența mișcării socialiste în țara noastră și a mișcării muncitorești în general. Cunoaștem prea bine linia naționalistă, fanatică, mistică, rasială, pe care au mers o parte din criticii și ieseiștii burgheziei, începând cu unii semănătoriști, dar mai ales gândiriștii, Nichifor Crainic, Naie Ionescu, Nicolae Roșu, etc., ortodoxiști, pan-româniști, trăiriști într-un românism, premergători ai legionarilor și chiar legionari. Unele rătăciri ale gândirii eminesciene, gazetăria sa, canalizarea falsă a revoltei sale sociale în direcția xenofobiei și a unui fel de mistică feudală, au devenit farul conducător al ideologilor despicători de istorie, care au făcut astfel din profilul eminescian de acuzator nemilos al injustiției sociale burghezomoșierești, un fel de arhanghel nepământesc, sunând din trompeta instigării rasiale. Am încheiat citatul. Lucian Blaga e și el țintuit la stâlpul infamiei atunci când autorul articolului vorbește de teoriile asupra specificului național al culturii române așezate pe baze idealiste iraționale. Citez. Nu trebuie ignorat de asemenea aportul educației naționaliștilor ardeleni, popularizatori ai idei latine la noi. Succesul în mase al acestei formule nu trebuie să ne înșele însă asupra conținutului și sensului real, diversionist și reacționar, care se găsește la baza impunerii în cultura noastră a acestei înrudiri spirituale și nu numai spirituale. Interesantă este în această privință atitudinea a doi dintre scriitorii noștri, Alexandrii și Caragiale, unul dând expresie poziției de clasă a Moșierimii și a Marii Burghezii, celălalt satirizând tocmai această clasă. Primul devenit poet al curții și diplomat cântă ginta latină. Am încheiat citatul. Nimeni nu cutezease până la el să bat jocorească cu atâta impertinență originea poporului nostru. După ce rezolvă cu naționalismul, Cornel Reckman se întoarce cu aceeași furie prolet cultistă spre cosmopolitism. Citez unde a dus această politică agintei latine în cadrul căreia locul principal îl deține sora noastră mai mare, Franța, la o înfeudare aproape completă și pe plan cultural a clasei dominante și a păturilor sociale de sub influența ei, față de cultura dominantă tot mai mult reacționară și decadentă a Franței. La transformarea țării noastre într-o colonie a Franței, unde totul se putea măsura cu etalonul francez, unde totul mai muțărește Franța, unde totul era francez la proporții degradate orientale. Așa se explică alunecarea unei bune părți dintre oamenii noștri de cultură, tineri și bătrâni, artiști, scriitori, oameni de știință, în mlaștinile decadentismului ale servilismului cultural. Estetismul, formalismul, lipsa de interes față de problemele reale ale societății românești, fuga de realitatea românească privită cu dispreț. Am încheiat citatul. Junimea a fost cosmopolită, susțină de data aceasta Cornel Reckman, citez, având puternice rădăcini în cultura dominantă reacționară a Germaniei. Junimea reprezintă la noi poziția de clasa a moșierimii care se adaptează modului de viață burghez. Am încheiat citatul. Îl citează, bineînțeles, și el pe tovarășul Stalin cu privire la specificul națiunii pentru a combate formula cultura majoră lansată de ideologii reacționari. Citez. O asemenea cultură se arată achtiată după cazurile subtile și complexe de conștiință, tăind firul în patru pe nesfârșite pagini de roman, rupând în felul acesta total cu tradiția sănătoasă a realismului critic, care devine în cel mai bun caz un realism obiectivist. Fotografiere, vilegia turistă, documentar zoologic al vieții românești. Vezi Liviu Rebreanu. Imitând exemplul romanului francez sau englez decadent, care își limitează observația la lumea bună a aristocrației putrede, romanul românesc, literatura feminină în special, va introduce în paginile sale o întreagă încrengătură a degenerescenței fanariote, sursă inepuizabilă pentru complicații și picantării epice. Vezi, doamna Papadat Bengescu, Gip Mihaescu, etc. Am mai cad sub acuzațiile autorului Radu Tudoran, grupul poeților teribiliști de la revista Calende. Cu capa, Stelaru Tonegaru, citez, Tabăra estetistă-formalistă a critiquei burgheze de formație franceză se extaziază în fața tuturor inovațiilor acestora, ea însăși teoretizând despre inactualitatea clasicilor, Eugen Lovinescu, despre necesitatea urbanizării, occidentalizării tematicei în artă, formulă cosmopolită-formalistă ale cărei rezultate se pot vedea în romanele orașului românesc. Grupul de romanciere ale Cenaclului Lovinescu, cel a Serghi, Ioana Postelnicu, Sorana Gurian, Ticu Arhip, etc., sau în Poezia Spațiilor, grupul de poeți amintit. Am încheiat citatul. G. Călinescu e pus și el într-o paranteză pentru că l apreciase pe caragiale prin referire la Curt Lang. Courteline. În sfârșit, Cornel Reckman condamnă încă o dată ploconirea în fața Occidentului în descompunere. Rareori, degradarea limbajului critic, care în cazul de față presupune nu numai o degradare profesională, ci și una morală, a atins asemenea performanțe. Membrii așa zisului cerc literar de la Sibiu se declarau în 1945 discipoli ai lui Eugen Lovinescu. Cornel Reckman ajunge nu doar să renege această mărturisire de credință, această descendență critică, dar să arunce blasfemia asupra întregii direcții pe care Lovinescu a promovat-o. De altfel, poate că nu e întâmplător vorba marxiștilor că Cornel Reckman împreună cu Ioanichie Olteanu au fost singuri din această grupare literară care nu au cunoscut închisoarea. Dorința de a face carieră în orice condiții a trecut la amândoi înaintea intereselor culturii. Vocația lui Ioanichie Olteanu în acest timp au fost versurile agitatorice, sfaturile pentru cena cliști și pentru responsabilii de parcuri, dar mai ales aceea de șef de revistă și editori. Fără a fi publicat nicio carte, Ioanichie Olteanu a făcut în viața literară una dintre cele mai curioase cariere, ajungând nu numai membru al Uniunii Scriitorilor, ci și deținator, între altele, al funcției de președinte al Fondului Literar și de secretar al Uniunii Scriitorilor. Mai puțin norocos sub acest aspect, Cornel Reckman a trebuit să se mulțumească cu funcții de mâna a doua, în unele cazuri sub oblăduirea amicului său Ioanichie Olteanu. Eminenscu a dat, cum am mai spus, multă bătaie de cap purtătorilor de cuvânt ai dogmatismului proletcultist. Furia negatoare s-a frânt în fața autorității poetului. De aceea, în reconsiderarea operei sale, acuzațiile au fost îndreptate mai mult împotriva Junimi și a lui Maiorescu, care au exercitat o influență nefastă asupra poetului împotriva exegeților care au făcut din opera sa o cartă a naționalismului și, în sfârșit, împotriva Occidentului în descompunere, la școala căruia s-a format și Eminescu. Cornel Reckman s-a simțit și el obligat să-și aducă contribuția la acest dificil capitol de istorie literară. În articolul din problemele reconsiderării lui Eminescu, apărut în almanahul literar numărul 3 din 1950, rechizitoriul său are ca obiect, citez, arsenalul ideologic reacționar al Occidentului, fie el feudalism în descompunere, idealismul metafizicii germane frecventat de Maiorescu sau purghezie în descompunere. Teoria autonomiei artei a impersonalității și impasibilității artistului, susținută de Titu Maiorescu în legătură cu Eminescu, se completa astfel cu tot ceea ce produsese între timp Occidentul în descompunere. Am încheiat citatul. Argumentele sunt și la el înlocuite cu etichetele de inspirație jdanovistă, descompunere, putrefacție, decadență. Cronicile sale literare nu sunt nici ele altceva decât o continuare a recuzitei sumare de platitudini și generalități a dogmatismului proletcultist. Iată de exemplu cum comentează Cornel Reckman cu legerea de versuri Stelele Păcii de Mihu Dragomir, vezi al manahului literar numărul 810 din 1950. Citez. Cel mai evident și mai îmbucurător pas înainte realizat de poet și concretizat în recenta plachetă de versuri, îl constituie fără îndoială sporita preocupare pentru om, pentru valorile pozitive și pentru ideile înaintate ale umanității care însuflețește miile de oameni cinstiți ai zilelor noastre. Cu totul remarcabil, e scurtul, dar mobilizatorul poem într-un port francez în care fiecare vers caracterizează, demască și condamnă cu o forță de sentință lapidară, neîntâlnită până acum la poet. Citează trei strofe, iată ultima strofă. Să-ți bate în gol stindardul american și pumni spun cu o ură neîmpăcată, la noi nu descărcați, doar în ocean. În formule sugestive, plină de forță satirică, poetul știe să facă simțită lăcomia de caracatiță a imperialiștilor de peste ocean, care încearcă să înhațe în tentaculele lor popoare după popoare. America deschide Atena ca pe ușă, prin care vrea să intre mai iute în răsărit. Cu nimic deosebită e situația din Iugoslavia. În miezul Europei la răscruci, banchierii au pus o gardă și un ochian. Aici slugoiul sângeros pozează în stăpân. Firman de Tito Rancovici stă drepti. Am încheiat citatul. Acesta era limbajul criticii lui Cornel Reckman la ora aceea. E greu de spus dacă poetul și-a găsit criticul pe măsura lui sau invers. Cronica din care am citat e semnată cu pseudonimul Dan Costa, pe care Cornel Reckman îl va folosi mai mulți ani de acum înainte. În articolul Etichete înșelătoare, semnat Dan Costa în almanahul literar numărul 7 din 1953, Reckman scrie la rândul lui despre tezele lui Malencov. Însușirea și aprofundarea tezelor cu privire la tipic din raportul tovarășului G.M. Malenkov la congresul al XIX-lea al PCUS impune tuturor criticilor, istoricilor literari și esteticienilor noștri sarcina de a examina fenomenul literar și artistic concret în lumina noilor generalizări care au îmbogățit estetica marxist-leninistă. Am încheiat citatul. Autorul se referă și la, citez, evenimentul cultural de o atât de mare importanță al pătrundării lui Gorky în masa noilor cititori români. Am încheiat citatul. În sfârșit, după această introducere pregătitoare impusă de eticheta dogmatismului, Cornel Reckman ajunge la subiect, adică la articolul lui Nicolae Moraru, Gorki, maestru al tipizării, pe care lucru curios îl critică pentru că nu aduce nimic nou într-o problemă atât de importantă ca tipizarea la unul din cei mai mari scriitori ai lumii. Grija deosebită a lui Cornel Reckman a fost aceea de a-și asezona articolele cu permanente referiri la clasici, cu generalizări teoretice de a-și sprijini explicit analizele critice pe teze așa încât aproape toate articolele lui sunt un fel de mixtură proletcultistă, alcătuită din fraze și clișee de largă circulație în publicistica literară a perioadei. Nici o sclipire a inteligenței în această împleticeală de truisme politizate. Iată, spre exemplu, articolul mai aproape de cititor semnat Dan Costa în Steaua numărul 7 din 54. Citez. Omul de cultură, ori artistul cinstit, este sortit să-și rosească forțele într-o luptă necurmată cu rea voință, cu prostia, cu blocul constituit al intereselor de tot felul, dintre care cele negustorești nu reprezentau capitolul cel mai neglijabil, cu... dar o înșiruire oricât de copioasă n-ar ajunge să dea de capătul crimelor burgheze, cum le numește unul din poeții epocii care le-a cunoscut prea bine. Am încheiat citatul. Notă. La data aceea, numele lui Bacovian nu putea să apară în presă. Am încheiat nota. Urmează, bineînțeles, actualitatea glorioasă, citez, un proces titanic de emancipare din ignoranță și servituți de tot felul se desfășoară azi în orașele și satele noastre. De asemenea, pentru cine știe să le vadă, fenomenele realității acesteia sunt mai poetice decât adunate la oaltă, toate subiectele cu eroi medievali, cu iubiri spectaculoase, ori încărcate de mirajul exotismului. Am încheiat citatul. Apoi citează versuri din Maia pentru a demonstra cum se apropie masele de artă și poezie. Citez. Poezia și împreună cu ea întreaga artă stau la loc de cinste în preocupările omului sovietic și se bucură de îndrumarea atentă și înțeleaptă a partidului. Nu e alta situația în țara noastră unde interesul acordat de partid dezvoltării artei și literaturii e deosebit de viu. Am încheiat citatul. Mai departe, autorul desfaturi scriitorilor cum să educe masele, citez, mobilizându-i în jurul mărețelor lozinci ale timpului nostru. Am încheiat citatul. Laude romanul Mitra Cocor de Mihail Sadoveanu ca exemplu de educare. Scriitorul trebuie să creeze tipuri, tipizare. Citez, apare și mai limpede de ce sarcina cea mai însemnată a scriitorului actual e să îmbrățișeze în chip veridic și în toată plenitudinea viața și fizionomia morală a omului nou să creeze eroi pozitivi. Un pas hotărât spre împlinirea acestui deziderat îl constituie fără îndoială cele două recente realizări de frunte ale epicii noastre. E vorba de Bărăganul lui V.M. Galan și paserea furtunii de Petru Dumitriu, în centrul cărora stau cei doi eroi comuniști. Am încheiat citatul. Iată și analiza literară a Bărăganului într-o cronică de 18 pagini de revistă, în care se regăsesc toate ingredientele realismului socialist și sloganele politice la ordinea zilei. Vezi Steaua, numărul 4, pe 1955. Citez. Romanul afirmă și promovează cu pasiune un corp de convingeri valoroase Ce nu odată merită să se înscrie ca veritabile jaloane în practica de creație a tinerilor noștri prozatori În acest punct, romancierul ar fi putut învăța, credem, de la Șolohov Care, cu pământ desțelenit, a înțeles să dăruiască cititorului un prim volum de mare echilibru Cu gândul să reînnoiască darul când va socoti de cuvință Am încheiat citatul Calitățile poeziei lui V.M. M. Galan sunt, citez, consecința familiarizării intime a scriitorului cu realitatea zilelor noastre, apropierea de oameni simpli, ostașii dărând ai istoriei ce se făurește sub ochii noștri. Am încheiat citatul. De unde au rezultat componentele unei poetici care sunt, ținuta artistului în procesul reliefării și al exagerării conștiente, o remarcabilă sobrietate în zugrăvirea aspectelor vieții. Cronicarul releva apoi scena în care mitul cârstei, grăjdarul, își exercită pentru întâia oară în viață dreptul de a critica, precum și cele două lungi ședințe relatate în roman despre care exclamă, citez. Cât de pasionante în bunul înțeles al cuvântului devin aceste pagini, punând accentul hotărâtor pe viața reflectată, pe situarea organică a personagiilor în acțiune, pe creația de tipuri și de ocazii tipice reprezentative pentru timpul nostru, în care firescul și surprinzătorul să constituie două fețe inseparabile. Anton Filip, de deloc excepțional, dar bun și activ comunist, unul din acei oameni pe care tăria convingerilor, limpezimea scopului pentru care luptă și pasiunea de a pune ordine pe unde trece, îi înarmează cu o știință nescrisă a legilor vieții și societății. Scenele hotărătoare arată că activitatea cea mai sportnică a lui Anton Filip nu se duce în direcția organizării materiale a fermei și a desțelenirii pământului ei, ci pe planul desțelenirii conștiințelor și al răsturnării sub brazdă a tot ce e potrivnic. Cu acestea ne și aflăm, de fapt, în fața uneia din cele mai interesante laturi ale poeticii lui V.M. Galan, pentru care conflictul de clasă nu se marginește doar la simple ciocniri oarbe, întâmplătoare, spectaculoase cel mult în sine, ci pretinde din plin eroului pozitiv angajat într-o astfel de luptă, însușiri deosebită deosebite de ordin intelectual și moral. Și nici nu s-ar putea altfel câtă vreme însuși dușmanul uzează de cele mai felurite mișloace de diversiune și sabotaj în funcție de o tactică proprie care nu disprețuiește cât de puțin planul ideilor. De aici avalanșa de teorii diversioniste debitate pe toate tonurile de care se izbește la tot pasul Anton Filip. Am încheiat citatul. Trebuie subliniat faptul că un roman ca Fețele Tăcerii, 1974, de Augustin Buzura, care demistifică tocmai ceea ce idilizează partinic V.M. Galan, a fost aspru criticat de Cornel Reckman. Prin zelul și vocația sa prolet cultistă, Reckman și-a câștigat dreptul și încrederea de a colabora la redactarea manualului de istoria literaturii române, clasa a noua, 1957, tot sub pseudonimul Dan Costa. În recenzia la volumul Din drum al lui Tudor Arghezii, vezi luceafărul numărul 7 din 15 octombrie 58, Cornel Recman scria, citez, Arghezi cel de astăzi nu pierde prilejul să redeschidă lungul și dramaticul proces intentat strigoilor de toate domiciliile al unui trecut nu peste tot și nici de tot maturat.” Contactul nemișlocit cu țara socialismului biruitor a îmbogățit nesperat de mult orizontul artistului, făcându-l să se pătrundă de miile de detalii ale vieții sovietice observate cu tinerească agerime de forța uriașă a leninismului. Am încheiat citatul. Pe măsură ce trece timpul, Reckman pare tot mai convins de ceea ce scrie și uneori devine aproape liric când vorbește de perspectivele ce se oferă istoriei literare. Citez. La rândul ei, istoria literară are numai puțin prilejul să vorbească despre o seamă de cuceriri colective, mai precis despre un sport general de luminozitate uman-revoluționară în conștiința poeților, despre participarea lor mai intensă și mai vibrantă la viața ce se făurește în jurul lor, despre părăsirea în masă a practicilor poetice perimate și despre încercările și izbutirile de a crea un cântec al anilor acestora. Am încheiat citatul din articolul pentru contemporaneitate în poezie, apărut în tribuna numărul 47 din 22 noiembrie 58. Într-un jurnal de lectură, apărut în Luceaferul numărul 20 din 15 octombrie 62, Cornel Reckman se oprește și la poetul Ion Aksan, despre care scrie, citez. Colecția Luceaferul s-a îmbogățit cu un nume nou, Ion Axan, ceea ce constituie trăsătura distinctivă a versurilor lui Ion Axan e mai degrabă Grația, desenul delicat, înclinarea spre instantaneul șagalnic și amuzant. Cu astfel de însușiri și cu o bună tehnică poetică, se poate spune oricând câte ceva despre realitatea zilelor noastre și chiar despre primăvara cosmică, bunăoară, nopțile hunedoarei. În schimb, imaginația stelară, tot pe linia grațiosului, e ea acasă, într-o poezie ca întoarcerea astronomului. Am pronunțat un nume, Arghezi, e cazul să-l rostim și pe acela al lui Ion Pilat, de la care pleacă de asemenea nu puține sugestii. Am încheiat citatul. Argezii, Pilat și Ion Axan cu aceeași fină percepție estetică, Cornel Reckman îl apăra într-un alt articol pe Teodor Neculuță de insinuarile unora că n-ar fi fost poet, ci un simplu versificator. Nu numai că a fost poet, dar el l-a influențat și pe George Bacovia, ne asigură Cornel Reckman. Pe măsură ce generația tânără de poeți se afirmă după 1960, Reckman se arată la rândul lui îngrijorat că aceștia se îndepărtează de viață și caută abstracțiunile. Drept care, în mai multe articole, îi bate la fund pedagogic pentru că se îndepărtează de regulile realismului socialist. Vezi, de exemplu, articolul Dramatismul vieții și inerția abstracțiilor, apărut în luceafărul numărul 24 pe 1962. În 64, el încă mai vorbea de realismul socialist ca de o metodă de creație care a deschis literaturii cele mai fericite perspective de dezvoltare. Începând cu 65, scrisul lui Cornel Reckman devine tot mai ambigu, așa încât nu se poate spune dacă criticul mai ține încă de timpul de glorie al dogmatismului proletcultist sau dacă încearcă să se adapteze tendințelor de normalizare a vieții literare. Ceea ce se poate spune însă cu certitudine e că ambiguitatea aceasta va rămâne de acum înainte trăsătura caracteristică a scrisului său, ea traducând fie o prudență de ordin politic, fie o ezitare, o nesiguranță a percepției sale critice fie și una și alta. Singura lui perioadă de opțiuni clare, lipsită de orice ambiguitate, a fost aceea în care Cornel Reckman înfiera naționalismul și cosmopolitismul din cultura noastră, în care lăuda producția submediocră, degradată a unor autori și în care nu era nevoie de cultură și de finețe a percepției critice. Paul Georgescu, pagina 260 Paul Georgescu a fost printre cei foarte puțini care, în perioada proletcultismului, au crezut cu adevărat în ideologia și politica partidului, precum și în lozincile Revoluției Culturale și ale realismului socialist. În timp ce pentru foarte mulți toate acestea nu erau decât o chestiune de oportunism și carierism, iar pentru alții un mijloc eficace de realizare a unor scopuri politice, mai mult sau mai puțin declarate, pentru Paul Georgescu ele au fost convingere pură, credință nealterată de niciun calcul. El reprezintă la noi tipul dogmatismului puritan, naiv și inflexibil, care ia lucrurile în serios în însăși litera lor. De aceea a și făcut figură de Saint Just al dogmatismului proletcultist și a fost privit cu ironia și cu teamă totodată. Se scrie Saint, liniuță just. Încarnarea purității doctrinare, scrisul său păstrează mereu o notă de brutală sinceritate ideologică. Meritul lui principal este acela de a fi fost franc, nesofisticat, cu riscul deseori de a deveni ridicol. Fragmentele pe care le-am reținut din articolele lui sunt concludente în acest sens. Obiecțiile capitale din articolul O manifestare virulentă de formalism, apărut în Viața românească numărul 7 pe 1962, pe care le aduce unei poete ca Nina Casian, care la data aceea era ferm angajată pe linia realismului socialist, sunt rizibile. Poeta, spune Paul Georgescu, nu a înțeles esența luptei de clasă, nu a înțeles ideologia clasei muncitoare. Citez. Oamenii aceștia, nota autorului, diverse personaje din versurile autoarei, am încheiat nota. Oamenii aceștia stau de vorbă despre viitor, dar nu reiese de nicăieri că pentru realizarea lui e nevoie de muncă și mai ales de luptă. Totul apare ușor. Lin, greul a trecut, munca a încetat, nu ne mai rămâne decât să răsucim comutatorul și dușmanul. Criticul citează versurile. Uite, lume îmi spunea ea mea și a ta și le comentează astfel, a mea, a ta, dar a noastră a tuturor nu să fie această o misiune întâmplătoare. Am încheiat citatul.